ויהי היום ויבוא שמה, שמה. ויסר אל העלייה וישכב שמה. ויאמר אל גחזי נערו קרא לשונמית הזאת ויקרא לה ותעמוד לפניו ויאמר לו אמור אליה הנה חרט אלינו את כל החרדה הזאת מה לעשות לך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 וימצא גפן שדה, וילקט ממנו פקועות שדה מלוא וגדו, ויבוא ויפלח אל סיר הנזיד, כי לא ידעו. ויציקו לאנשים לאכול, ויהי כאוכלם מהנזיד, והם מצעקו, ויאמרו מוות בסיר איש האלוהים, ולא יאכלו לאכול, ויאמר